Гаряче відгукнулася Тамара Він хороший, і пиріжки хороші Це через те невкусні тобі, що переживаєш А нема чого Є чого, відказала Капіля Бо Шурик мій муж і Я за нього дійсно переживаю Щоб ти не казала На, їж І вона віддала матері свої пиріжки Одного цілого, а другого над'їденого Не хочеш їсти таких вкусних пиріжків? Щодувалася Тамара Паскудні пиріжки, сказала капіля А я їм і наїстися не можу Взялась до капілених пиріжків Тамара Думаю, що Шурик до тебе вернеться, потішила дочку Чого так думаєш, спитала зморено капіля Коли не вжився з матір'ю раніше, то теперечки і не вживеться Відповіла ковтнувши Тамара Як же він повернеться такий больний? А ти ж до нього ходитимеш, сказала Тамара, беручись до нового пиріжка. Ото й забереш, коли приспічить. Доїла і важко звелася. Капіля взяла її під руку. Через Чуднівську підемо чи через парк? – спитала. Привикла через парк, – мовила Тамара. Там легше дихається. Тільки тепер капіля помітила, що мати й справді важко дихає. Але винувати в тому було сонце в тумані, яке й досі висмоктувало з повітря вологу і кисень. Вавки в роті знову защеміли, і капіля подумала, що знову вз'їла морозива. Але при матері вчинити того не могла. «Ти, мам, того», – сказала після довгої паузи, – «таблички на груди не вішай». «Це з чому? спитала Тамара. «Ну, знаєш, нащо тобі судьбу спитувати?» «Це мені Мітя одне яєчко дав» мовила Тамара ти її викинь сама ж кажеш, з очима погано трохи погано, то що? спитала Тамара не дай Богу, сліпнеш по-настоящому відказала капіля судьби спитувати не можна та ти що? злякалась Тамара да, розказувала колись Людка а вона все знає про одну старушку придурювалася, що її ноги не носять ну і впала на ноги і вже вправду не носили «Твій Шурик, – мовила Тамара, – теж з ногами придурювався». «Шурик не придурювався, – переконано сказала Капіля. Ноги йому дійсно боліли. Часом у ночі прокидався і стогнав. Може, більше стогнав, як йому боліло, але Шурик не придурювався. І на ноги упав від болезні, а не тому, що придурювався». «То я теж трохи не бачу, – мовила Тамара». «Бачиш, мам, – підвищила голоса капіля, – і не спитуй мені судьби!» «А що я Міті скажу?» «Так і скажи, – мовила рішуче капіля, – і хай він іде к чорту, стерво собаче, не хочу, щоб ти осліпла!» Вони йшли садовою і вже не балакали, бо сказано було все. Тамара важко сопла, а на обличчі з'явилася блискуча плівка. Після подвійної порції пиріжків Тамару упід кинуло. Капіля ж не потіла. Сонячні корінці впивались у її шкіру, прагнучи висмоктати з неї вологу. Але вологи там не було. Суха і порожня стала капіля. І то, мабуть, через те, що внутрі в неї гуляла печаль, а чорний м'ячик на дні душі знову відчинився, як пуделку з пудрою, і звітіля глянуло людське око, а може й не людське око. Капіля зітхнула. «Не переживай», – сказала спокійно крізь важкі видихи Тамара. «Прийде ще, коза, до воза. Буде йому дармої дудітися. І вп'яти бігла вулицею руденька, хоч може, й не так прудко, бо цього дня стояла нестерпуща спека. Правда, вчора, вперше за довгий час, упав на землю дощ і напоїв нарешті спраглу й розсипану в порох землю. Чахлу рослинність на городах адже навіть бур'яни почали пропадати, а де після дощу знову зринуло сонце в тумані. Оповите димом, і кинуло розсукане на найтонше ниття проміння на землю. Від того, та ще зранку, засарпанилася, і налита вчора волога почала швидко випаровуватися, наповнивши повітря важкою задухою. Отож рябанадька не просто стояла в своєму дворі, але змушена втирати хустиною лице, бо покривалося потом, і того поту потекло так багато, що заливав їй очі, рідке волоссячко злиплося. Пік тік на щоки, носи підборіддя, збираючись у краплі, тож хустинку кілька разів викручувала, як при пранні. Отже, руденька, не так прудко бігши, мала час привітатися з рябою надькою, що виповнило ту щастям адже тріщинка в облозі та обструкції її сусідками знову з'явилася.